Var hälsade alla sverigevänner till ännu en sändning med Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Som vanligt går detta entimmesprogram att lyssna till vid tre olika tillfällen. Datumen är lördagen den 3 maj med start 14.00. Söndagen den 4 maj med start 0.9.00 och slutligen torsdagen den 8 maj med start 20.30. Ansvarig utgivare för Radio SD är Arnold Boström och vi som ska guida genom programmet idag är Pio Jansson och Leo Sundberg. Ja. Partiet Sverigedemokraterna håller i helgen 3-4 maj riksårsmöte i Karlstad vilket innebär att det kommande Radio SD-programmen i maj till icke ringa del kommer att informera om de ideologiska och strategiska följderna av detta riksårsmöte Jag förmodar att vi kan förvänta oss ett eller flera nya namn i riksstyrelsen Och det kommer givetvis att belysas framöver Och för er som är intresserade så är det faktiskt hela 31 motioner som ska behandlas Ja, då vill jag hälsa återigen Leo Sundberg, välkommen Till sin debut faktiskt, som medarbetare på Radio SD Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Och eh, jag vill då till att börja med att ställa några frågor. Och, eh, varför har du valt att engagera dig i partiet Sverigedemokraterna och vad har du för tidigare politisk bakgrund? Ja, eh, jo, jag har som sagt eh, varit med i Socialdemokratiska studentförbundet i två år. Eh, jag har varit väldigt engagerad i eh, ungdomars situation på arbetsmarknaden och eh, lite grann med det här med utbildningspolitik. Då, att jag tycker att det är viktigt man får rätt utbildning som man faktiskt kan få ett jobb efter skolan också. Jag har ju valt att engagera med Sverigedemokraterna för att jag har varit missnöjd med den här invandringspolitiken under en längre tid. Redan på 90-talet så hade vi en massa jugoslaver som kom hit och det har skapat stora problem bland annat för att många av dem fick inte jobb, det fanns inte bostäder och så vidare. Eller det blir i alla fall bostadsköer, så jag såg det många på många sätt såg jag ändå som en engångsföreteelse då att den här stora flyktingvågen skulle komma jag tyckte att okej okay, det är mycket problem och så vidare men om vi verkligen liksom uppoffrar oss och verkligen hjälps åt allihop så kanske vi kan fixa jobb och bostäder åt alla, det var ändå ett, ett förhållningssätt som jag hade då under förutsättningen som att det här är en sak vi gör en gång Och så ska vi verkligen jobba hårt på att få, få in dem då Sakta men säkert Du pratar om den stora invandringen mm. från Jugoslavien på 90-talet framförallt Ja, just det eh, Så att jag tyckte liksom att... Eh, alltså, det var ju inte så att jag tyckte illa om jugoslaverna alltså, Jag har ju haft jugoslaver på mitt jobb Som jag har jobbat med och de är schyssta och så. Men, men problemet är att man kan inte ta emot Hur mycket människor som helst liksom. Och det fattar inte politikerna då Tyvärr de som sitter i riksdagen då. Så till slut så kände jag att Jag, jag tog upp den här saken och Nu i samband med Irak Invandringen då Tyckte att nu, liksom, nu har det gått för långt alltså, nu, nu, är, nu är måttet rågat jag tog upp det till diskussion då i socialdemokraterna och fick väl oftast väldigt konstiga svar liksom att jag var rasist och jag var, ja, jag var främlingsfientlig och allt möjligt och jag tyckte liksom att det gick inte för en seriös debatt och då kände jag att ja, då kanske jag inte ska vara med i det här partiet längre utan då började jag titta på andra partier började tala lite grann med Sverigedemokrater via internet och märkte att Ja, det var ju inte alls några hemska människor utan det var ju rätt så vettiga människor som fattade samma sak som jag fattade då att eh, faktiskt invandringspolitiken misslyckas. Mm. Ja. Du såg samma sak hända igen när du såg den här Irak invasionen i dubbelbemärkelsen. Mm. Ja, <laughs> eh, precis. Eh, nu ska vi inte gå in på USAs utrikespolitik men alltså jag menar... Jag har ju själv bott i sådana områden där, varit, alltså, där mycket invandrare har flyttat in. Och det är ju sådana områden som var ett klassiska arbetarområden då. Så att de som har fått betala i form av längre bostadsköer och mer slagsmål om de jobben som finns, det är ju arbetare då. Va? De, däremot de som säger att det är så himla bra med mångkultur och sådär och att vi ska ha det är ju personer som själva aldrig någonsin sätter sin fot knappt i de här områdena Annat än möjligtvis innan valen när politikerna ska ut och ragga röster då. Vi känner igen detta fenomen yeah. Hur vill du idag definiera dig själv ideologiskt? Jag skulle definiera mig själv som en demokratisk vänsternationalist ehm, Bara för att ta några av mina politiska förebilder då. Dels i Sverige naturligtvis först och främst Per Albin Hansson som grundlade det svenska folkhemmet ville hjälpa de fattiga och trodde på ett Sverige där alla hade en gemenskap andra politiska förebilder här i Sverige är Tage Lander och Gunnar Sträng som också hade ett väldigt starkt socialt patos för att hjälpa de fattiga med bland annat bostadsbyggandet om man tittar lite mer ut i världen så är jag ju också en stor beundrare av framförallt Jamal Abdel Nasser som var president Egypten en av Afrikas absolut främsta statsmän nationaliserade bland annat Suezkanalen och byggde Aswan dammen han tog ett koloniserat land och upprättade nationell stolthet och gav faktiskt det egyptiska folket en framtid vilket jag tycker han ska ha stor ära för än idag trots att det är säkert mer än 50 år sedan han dog Eh, kan jag kan ju säga också lite andra förebilder, till exempel är ju då eh, Juan Peron som var president i Argentina och eh, har startat en, en politisk rörelse som bär hans namn idag, Peronismen, som har varit eh, väldigt inflytelserik i Argentina. Yep. Mm. Eh, jag själv, om jag ska gå in på ideologiska frågor, jag definierar mig själv gärna som sakfrågeorienterad. lite jobbigt ord men så det betraktar mig själv sakfrågorienterad och det är beroende på att jag tycker att partiet Sverigedemokraterna inte ska låsa sig vid ett ensidigt ideologiskt ställningstagande Hur ser du själv på vänster-högerskalan? Anser du att den här skalan har något berättigande idag egentligen? Ja, det anser jag absolut att den har om man till exempel läser Stefan Svalfors bok som heter Klassomhällets kollektiva medvetande så ser man ju då att det är klart och tydligt alltså vad folk står Att När det gäller saker som har med ekonomin att göra Skatter, omfördelning, statligt liksom inblandning i ekonomin, största allmänhet Där är faktiskt de allra flesta i Sverige ganska mycket åt vänster På de frågorna Däremot när det kommer till sådana frågor som har med invandring, brott och straff Integrationsfrågor och lite sånt där Där är ju inte alls folk lika så att säga, Följt samman mot det som brukar betraktas som vänster Så man kan, man kan säga som så här att folk är vänstervidna ekonomiska frågor Men ja, konservativa och nationalistiska i livsstil och utrikesfrågor Så skulle jag säga mm. Och därför så menar jag att vänster och har betydelse idag. Mm. Ja, det diskuteras ju ibland om den har det. Men jag håller nog med att uh, den frågan bör man ta upp ibland. Och det är just det här med vad är vänster, vad är höger och så vidare. Um, du är en ung man, du är 25 år. Hur anser du att Sverigedemokraterna, inte minst då i Stockholm, ska arbeta för att få fler ungdomar att engagera sig i partiet. Finns det någonting som Sverigedemokraterna kan bli bättre på för att bli attraktivt hos svenska ungdomar? Ja, det gör det absolut. Man ska ju alltid se att man förbättrar sin verksamhet. Eh, Sverigedemokraterna har inte bara en möjlighet att bli ett alternativ för svenska ungdomar utan faktiskt också för ungdomar med eh, invandrarbockgrund. Eh, därför att eh, jag skulle hävda att bortsett från att fattiga svenska förlorar på den här galna invandringspolitiken så slår den ju väldigt hårt också mot eh, ungdomar med invandrare bakgrund då som eh, har det jättesvårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Och jag skulle nog säga att de kanske till och med förlorar ännu mer än vad många svenska ungdomar gör. Men hur som helst, eh, naturligtvis man ska alltid försöka förbättra ungdomarnas situation. Dels måste man ju stoppa den här invandringen. Men det kan man inte bara göra det Utan man måste också se på andra alternativ För att eh, skapa fler jobb eh, Vi måste alltså se över eh, Dels att Färre ska slåss om jobben Dels att det ska finnas fler jobb Till alla att ha då Och då måste man ju se över den ekonomiska politiken Nu skapar vi mer jobb Vi måste ibland se till att det är mer lönsamt Att eh, driva företag här Än att flytta ut saker till Kina och så, så vidare jag går inte in i detalj på det Men jag tycker det är viktigt att man lyfter de här frågorna också. Mm. Jag tror att du är högst välkommen i SU Stockholm i alla fall Jag tror de kommer kontakta dig efter det här programmet yeah. Jag ska nu läsa Ur Dagens Nyheter idag den 3 maj Det är från ledarsidan Och jag tycker att det här är faktiskt väldigt bra skrivet Jag citerar Ett halvår har gått sedan Ulrika Tjenström Slutade som Fredrik Rangfeldt Statssekreterare Citat, jag jobbade i princip dygnet runt i sex års tid, säger hon i senaste numret av tidningen Resumé. Avgången i november blev abrupt. när en sådan här sak händer och dessutom i en så hektisk tid i livet som jag var i så kändes det för mig väldigt nödvändigt att ta några steg tillbaka. Jag behövde hämta andan. Slutsitat. Nu funderar Ulrika Schenström på framtiden. Hon berättar att hon tar hand om sig själv, sin familj och sina vänner. Denna typ av svar är tjänström inte ensam om att ge. När Kristina Axén Olin nyligen avgick som finansborgarråd i Stockholm var beskedet snarlikt. De närmaste månaderna tänker hon ersätta arbete med hem och familj. Hon vill inte ta ställning till det tiotal seriösa jobberbjudanden som kommit. Man skulle kunna bortse från dessa uttalanden om det inte vore för den skenhelighet det representerar. Tjenström och Axén Olin har båda tillhört Moderaternas topp. De har varit med om att med moraliska undertoner göra arbetslinjen till partiets huvudnummer vilket medfört skärpta krav på sjukskrivna arbetslösa och förtidspensionerade. Uppenbarligen var denna arbetslinje inte avsedd för Moderatledningen. Kristina Axén Olin kan livet utfinansiera sin hemma hemmatillvaro med en generös pension från Stockholms stad som baserar sig på hennes 10 år som heltidspolitiker. Ulrika Tjenström jobbade bara ett år som statssekreterare men har ändå av regeringen beviljat ett avgångsvederlag på 84 000 kronor i månaden under två år. Det slutar inte här. Enligt skatteverket ger avgångsvedelaget dessutom rätt till ett jobbskattavdrag. Trots att Tjenström inte jobbar. Stenarna viner i det nya moderaternas glashus. Ja, yeah. <laughs> jag tycker det är lite skumt att först så har man en jättehög lön som då någon form av statssekreterare. Och sen när man misssköter så blir man alltså dessutom då kaka på kaka belönad med ett högt avgångsvedelag. Det hade ju möjligtvis kunnat vara okej okay, i en värld där manna och honung regnar från himlen. Men jag tycker inte det är okej okay när man har svenska pensionärer som knappt kan få ekonomin att gå upp. Håller fullständigt med. Bra ledare i alla fall i Dagens Nyheter lördag den 3 maj. Ja, dags för mm. första låten. Och då ska vi ta en låt med Sven Ingvars. Det var väl ett tag sedan de spelade i SD när radio. Och eh, låten heter Blå ögon. Varsågoda! Ni lyssnade alldeles nyss till Blå ögon med Sven Ingvars. Och nu ska ni få lyssna till Leo Sundberg som ska prata utförligt om arbetskraftsinvandringen. Tack så mycket! Den 13 januari 2004 så skrevs en DN-artikel av Dan Andersson och Kristina Mårtensson för LOs räkning. Där uttryckte man från LOs sida en oro för att omfattande skattefusk skulle uppstå i kölvattnet av den öppna arbetsmarknaden inom EU inför utvidgning. Ändå. Nu idag, år 2008 så riskerar seriösa företag som betalar skatt att konkurreras ut av oseriösa företag som kör med illegal arbetskraft. LO har alltid haft nära kopplingar till Socialdemokraterna. På Johan Perssons tid var linjen att man skulle prioritera inhemska arbetare på bekostnad av arbetskraftsinvandring. Det vill säga man skulle först fixa jobb åt de som bodde i landet innan man tog in nya människor. Illegal invandring skulle inte tillåtas konkurrera ut arbetslösa medborgare. Men sedan dess har en del saker hänt. Nu är det Mona Salin som är partiledare för Socialdemokraterna och följaktligen och LO-svängt i frågan. Ja, i föregår var det 1 maj. Vanja lund som är högsta bossen för LO sa att eh, LO möjligtvis ska tillåta papperslösa arbetare att eh, jobba i Sverige. Hon säger, citat. Fackligt kan vi ge mer stöd till de papperslösa, men det är också viktigt att påverka regelverket så att det inte är kriminellt att vara papperslös. Det kan vara värt att resonera kring effekterna av det. En papperslös arbetare är en person som inte har status som gästarbetare och som inte heller betalar skatt. De är inte heller, är inte heller föremål för arbetsgivaravgifter på det sätt som en svensk arbetare... Hela poängen med att anställa papperslösa arbetare är ju för arbetsgivarens del att sänka lönen. Om regeringen driver igenom detta får vi i princip öppna gränser. När det är inte är olagligt att vara här utan medborgarskap och arbeta återstår ingen annan skillnad än rösträtten. Om vi antar att en arbetare inom restaurangbranschen tjänar 110 kronor per timme enligt kollektivavtal så kommer en effekt effektiva löner efter skatt att bli 73 kronor 70 öre i timmen då Det är så alltså vad man får ut rent förutom den vinsten som det innebär att han en anställd som inte finns registrerad i skattsystemet kommer också arbetsgivaren undan plikten att betala arbetsgivaravgift av samma skäl den summan uppgår till 35 kronor öre per timme och totalt sett har arbetsgivaren sparat 71 kronor 50 öre för att anställa en illegal arbetare varje timme. Man kan alltså anställa en illegal till nästan halva priset av en svensk medborgare. Vilken arbetsgivare vill då anställa svenska ungdomar på vita avtal? Detta är beräknat på en lön som ligger en bra bit under de medellöner som seriösa arbetsgivare betalar ut. Allt detta enligt Statistiska centralbyråns hemsida. Men däremot så tycker jag ändå eh, LO då enligt det här förslaget eh, att man ska få tillgång till fri sjukvård i Sverige. Då frågar jag er, vem tror ni ligger bakom detta? Är det LO-medlemmarna långt ner på industrigolvet som upplever de här långa vårdköerna som har ställt det här som ett krav? Eller tror ni att det är Mona Salin som har drivit igenom det? Hon som alltid säger att mångkultur berikar? Tänk på det. Det är bra att Ello vill straffa arbetsgivare som utnyttjar svarta arbetskraft. Det, det måste man säga. Det, det är positivt. Det har de sagt. Så det ska jag inte säga någonting om. Men vad de inte förstår är att många arbetsgivare kan lämpa över den bördan på den illegala arbetaren. Dels kan de ju skicka en maffiagubbe på arbetaren som, om de ska och säger hur låg lön de har. Eh, som de gjorde då på den här. Eh, med Pakistanien som jobbade på restaurang Karachi vad det hette i gamla stan Lyra Nygatan just det, just det sen är det också så att om många arbetsgivare håller på så här okej okay, de startar ett kriminellt nätverk för att liksom täcka kostnader för det är alltid någon som kommer undan och så vidare och tyvärr om vi ska tala restaurangbranschen så är det också så att det är väldigt vanligt med svarta arbetskraft redan drag man har fusk så att den här, skulle LO låta det här förslaget gå igenom så skulle troligen kriminaliteten öka väldigt mycket då. Vad som också värt att nämna i ett historiskt perspektiv är att arbetsgivarna, de har ju länge krävt en friare invandring. Tidigare var det så, och fortfarande faktiskt under Göran Persson tid, att LO och AMS hade nästan en närmsta monopol på vilka som skulle få komma hit. Det vill säga att man var tvungen att ha godkännande av facket innan man fick ta hit folk utifrån. Det här har ju varit hårt kritiserat från högen då. Tack vare Mona Salin har nu eller att backa, gå med på arbetsgivarnas krav. De som tycker lönerna är för högre har alls all anledning att känna glädje över att Mona Salin är oppositionsledare. För med henne som fiende behöver överklassen inga vänner. Så vad vi ser nu är en nyliberal offensiv inte bara från borgerligheten utan också från Socialdemokraterna. En fri värld utan gränser är modeordet. De gamla parol parollerna om jobb åt alla och trygghet har ersatts av mångkultur och internationell solidaritet. Det är en seger för de mörka krafterna. Men arbetarna ska slå tillbaka. LO är en viktig organisation. Trots höjda fackavgifter och eh, sosse vill jag inte uppmana folk att lämna LO. Det är viktigt att vi har kollektivavtal som reglerar löner, arbetstider med mer. Utan dessa avtal blir vi tvungna att lagstifta och då ska alla löner manglas via riksdagsvalen. Jag vill inte att samhällets lönerna sätts av politiker och jurister. Eh, lösningen således inte att lämna LO. Utan det är att markera politiskt på valdagen att jobben måste gå till de som är arbetslösa inom landet. Vi kan inte acceptera att långtidsarbetslösa ska bli utkonkurrerade av illegala arbetskraft. Sverigedemokraterna är idag det enda partiet som kräver att inhemska befolkningen ska prioriteras i arbetsmarknadspolitiken. De andra partierna menar av olika skäl att Sverige är till för alla och att vi tjänar på att folk flyttar in i landet. Mm. Men så är det ju förstås inte. De som talar om att invandringen brykar är ju politiker som bor i fina områden och inte behövt slåss som vanliga år på flera år, om de ens gjort det under hela sitt liv. De bor inte i Rinkeby, Alby, de bor inte i Ros Rosengård och de ser inte hur det håller på att utvecklas där. Själv har jag jobbat i Alby i ett halvår innan jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Varje vecka kom det in ett par ungdomar och ville söka jobb då. Kom in med papper så. Här. Men företaget anställde dem inte för det fanns inte, fanns inte jobb till dem. Och det är lite så det är i Alby då. Att det finns inte jobb och till slut tappar folk framtidshoppet. Det var så att när jag gick av tunnelbanan varje dag så gick jag förbi en målad betongvägg som skolbarnen hade fått fått liksom göra lite fin så. Här. Det var någon som har skrivit bland annat förstör inte Alby det är vår framtid förstör inte Alby det är vår framtid har de skrivit tänk på det men vad är det man gör genom att sabba ungdomars möjlighet att få ett jobb tvängas allt fler att välja bidragsberoendet och passiviteten vilken framtid har ungdomarna i Alby Kommer de få det lättare att hitta ett jobb om Sverige släpper in en halv miljon människor? Svaret är förstås nej. Möjligheterna för fattiga att få ett jobb minskar. Allt fler måste stå i mössan i hand och be politikerna om bidrag eller jobba svart. Detta är förnedrande och den stora majoriteten av Arlbyborna tror jag vill arbeta och göra rätt för sig. Men då måste vi ge jobb åt de som bor här istället för att ge jobben till egala invandrare. Det handlar om barnen, våra små De som ska växa upp och ta hand om oss i framtiden Jag vill ha ett samhälle där även invandrares barn får känna att de är accepterade svenska som jobbar i svenska företag Man säger invandrare om folk som har levt i Sverige hela sitt liv Och då är det ett tecken på att någonting har ändå gått fel i integrationspolitiken För jag menar, hur många gånger kan någon födas i Sverige egentligen? Men till skillnad från vad Liberalerna hävdar, skapar en invandring inte jobb om man räknar i netto. Självklart kommer några av invandrarna att starta företag, och det är ju bra. Och kanske kommer kommunen att anställa några extra socialkärringar. Men det väger inte på något sätt upp det stora antal som man släpper in i humanitetens namn. Därför menar jag att det är en falsk och cynisk politik som ger de fattiga en sämre framtid- ...för att rika politiker och företagsledare ska kunna köpa billig mat och städhjälp. Att rösta på Sverigedemokraterna är att rösta för minskade klyftor. Vår politik är en politik som gynnar löntagarna och de seriösa arbetsgivarna på de oseriösa arbetsgivarnas bekostnad. Vår politik är en politik som vänder sig till de fattiga som har fått nog av bostadsbrist, lönedumpning och kriminalitet. Alla människor som vill leva ett jämlikt samhälle bör därför rösta in oss i nästa val. Vi är ett parti för alla hedliga arbetare som tror på ett enat Sverige. När väl detta är sagt är det förstås viktigt att se andra sätt att skapa jobb. En del menar att man ska sänka arbetsgivaravgifter och skatter. Jag tror att man ska akta sig för enkla lösningar som florerar i debatten. De här pengarna går ju ändå till viktiga saker. De går till sjukvården, vägnätet och pensionerna. Vi har också sett exempel på sjuka som inte blir sjukskrivna om ont i ryggen. Vi kan inte tro att det är gratis att sänka skatterna. Det kostar pengar att ta hand om de sjuka och de gamla. Det kostar pengar att ha ett försvar som skyddar landet och en polismakt som skapar trygghet. Ska vi acceptera att vi skapar jobb genom att våldtäktsmän springer runt på gatan och inte får sitt straff? Nej, det ska vi inte göra. Däremot får man säga att det finns en del nytt som regeringen har gjort som faktiskt är väldigt bra. Satsningarna på kvalificerade yrkesutbildningar i bristyrken och arbetsmarknadsutbildningar som är anpassade efter vilka jobb som behövs inom den närmsta framtiden. Det är bra faktiskt tycker jag. Medan den förra regeringen då satsade skattepengar på att lära ungdomar så här genusvetenskapligt flum om att kön är någonting som samhället har hittat på och inte finns. Så satsade ju faktiskt dagens regering på att lära arbetslösa att snicka, svetsa och programmera. Um, nu säger inte jag att den nya regeringen alla avseenden är bättre men just när det gäller den här saken så är det mycket bättre faktiskt. Eh, när det finns alltså, tusentals arbetslösa som behöver dessa utbildningar så väljer regeringen då tyvärr att inte satsa så mycket pengar Utan man väljer att satsa mer pengar på att betala flyktingmottagande vill säga att istället för att satsa pengar på att få bort arbetslösa så satsar man pengar på att dra ännu fler som ska slåss som jobb då eh, Hela ju är på på flyktingar, kanske en 10-13 pers i en liten lägenhet men menar vadå kommer det bli fler jobb nu för det? Är det någon som tror det? Nej, det är en misslyckad politik från början till slut. Om vi Sverigedemokraterna hade fått bestämma så hade man satsat stenhårt på att hjälpa de som redan bor här och har levt på bidrag i flera år och många gånger ofrivilligt då, för att de inte har kunnat få ett jobb. Sen finns det ju de som verkligen tycker det är rätt att leva på bidrag Då kan jag bara säga att de, de kan ju glömma det Liksom Bidraget ska vara en nödlösning, inte en livsstilsförsörjning Människor ska arbeta och den som vill leva på andras arbete är faktiskt en riktig friåkare Som förstör för förheliga människor Löner och arbete är en bättre väg än bidrag och invandring till sist är det viktigt att blicka tillbaka på historien och se på vad som gjorde Sverige till ett bra land en gång i tiden. När Sverige var ett tryggt och blomstrande samhälle hade vi också invandring. Men den var liten och man levde till parollen hellre några som får jobb än många som går på bidrag. De invandrare som kom hit förr i tiden anpassade sig till Sverige. Det var inget snack om att svenskarna skulle anpassa sig till invandrare. Invandrare kom hit Fick jobb och anpassade sig till svenskarna Alla var nöjda Alla var glada Och när alla liksom Är lika och kör efter samma stil Då, då finns det inget vi och dom Som har funnits nu de senaste åren. Det finns bara ett vi Det här är naturligtvis ingen politik som Freik Reinfeldt någonsin kan acceptera Det här är inte heller någonting Som man kan kalla internationell solidaritet men det här är en politik som funkar För jorden tillhör alla Men Sverige tillhör oss Tack för att ni lyssnade Tack så själv eh, Ja, ni har just lyssnat till Leo Sundberg Som talade om arbetskraftsinvandringen Och en spontan kommentar från mig Det är att eh, Du tog definitivt död på myten Att eh, alla Sverigedemokrater är Högerextremister Och då ska vi lyssna på en låt igen och vi ska höra en grupp som jag tror inte har spelat heller på ett bra tag Torsson, nämligen låten Det spelades bättre boll. Varsågoda! Jajamensan, det var låten Det spelades bättre boll med Torsson. Nu tänkte jag berätta lite om Göteborg. Det har ju varit aktuellt här sedan första maj. Och jag kan då berätta att under Valborg och första maj så var jag själv tillsammans med några bekanta i rikets andra stad, det vill säga Göteborg. Och i folkmun så kallas ju Göteborg ibland för Blöteborg. Och vi blev inte besvikna, det regnade riktigt ordentligt. Men det är inte vädret jag tänkte tala om utan det är faktum att Mona Salin, Marita Ullskog, Karin Jämtin och andra socialdemokrater numera presenterar Göteborg som citat... Ett skyltfönster för socialdemokratin och S-politiken. Precis som Täby och Danderyd är skyltfönster för Moderaterna och Alliansen. Jag ska påpeka att detta citat kommer då från partiordförande Mona Salin, Marita Ullskog, som är partisekreterare i SAP, säger Göteborg är ett bra skyltfönster. En socialdemokratiskt styrd kommun som satsar på vuxenutbildningen med kommunala medel när regeringen skurit ner på anslagen slut citat. Karin Jentin, Som är oppositionsborgarråd i Stockholm Säger Det är jätteviktigt att det är de kommuner Där vi kan styra Att vi där genomför och visar På det vi vill göra Och visar att det gör skillnad Hur ser det då ut I skyltfönstret i Göteborg Det ska till att börja med sägas att Göteborg är en stad med stark ekonomi Staden har ett stort överskott så strikt ekonomisk synvinkel har socialdemokratins 13 och ett halvt år vid rodret långt ifrån varit ensidigt negativt. Det finns ett antal miljarder som är samlade i ladorna. Men det ska dock sägas att Göteborgs skattesats ligger mellan 60 euro och en krona över riksgenomsnittet. Göran Johansson som är kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande är tveklöst en driftig man- men är enligt flera bedömare egentligen mer göteborgare än socialdemokrat. Det visade den så kallade Göran Johansson-effekten år 2006. Många som röstade borgerligt i riksdagsvalet 2006 röstade på Göran Johansson i kommunalvalet. Johansson är en försiktig man med hängslen och livrem, gummisnodd om plånboken och pengarna på bankboken. Negativa realpolitiska fakta är dock att Göteborg är den storstad som har störst bostadsbrist i Sverige. För att nå upp till Stockholms nivå behövs 11 500 nya lägenheter enligt Hyresgästföreningen och Boverket. Göteborg har vad gäller arbetslösheten 9 000 öppet arbetslösa och 8 500 i åtgärder. Det är 3,6 arbetslösa jämfört med länets 2,9 procent och rikets, rikets 3,2. 15 procent av eleverna som lämnar grundskolan saknar gymnasiebehörighet. I 10 göteborgsskolor saknar 50 av eleverna godkända betyg i något eller flera ämnen. Var fjärde invånare i Bergsjön, Lärjedalen och Gunnarred Söker socialbidrag Och var tredje barn I förutnämnda Bergsjön Lärjedalen och Gunnared Lever i familjer med socialbidrag Enligt Rädda barnens Nya rapport om barnfattigdomen I Sverige är 60% Av barnen i Bergsjön Fattiga I Hammarkullen Finns inte längre någon post eller bank Bankomaten är nedlagd Och konsum. Vårdcentralen och apoteket har stängt Idag finns allt fler göteborgare som av säkerhetsskäl inte vågar åka till det förort där över en fjärdedel av Göteborgs befolkning lever och bor Statistiken visar att segregeringen bara ökar Göteborg brottas också allt mer med en etnisk organiserad brottslighet denna etniskt organiserade brottslighet kan vi i detalj till i ett senare program. Hur som helst. Människors ängslan för att råka ut för överfall, rån och skottlossning på stan har ökat dramatiskt. För att ta ett exempel. Går man till lekplatsen vid Komettorget i Bergsjön så är den fullständigt och Det finns många sådana här exempel. Och Göteborg, som ni säkert förstått har ungefär samma typ av problem som Stockholm och Malmö. Det är Till stor del importerade problem som givetvis bör exporteras. Partiet Sverigedemokraterna har som bekant sedan år 2006 en representant i Göteborgs kommunfullmäktige. Mycket tyder på att före detta partiordförande i SD, Mikael Jansson, får sällskap av minst en Sverigedemokrat år 2010. Vilket är precis vad Göteborg och göteborgarna behöver för att motverka ytterligare så kallad kulturberikning. I förlängningen är givetvis ett Sverigedemokratiskt styr över Göteborg ett måste. Givetvis inte bara Göteborg, utan över hela Sverige. Ja, bara infika så att När vi talar om den här etniska brottsligheten så är det ofta så att man vid eh, svensk invandring inte kolla upp folks bakgrund och kolla upp om de har haft ett kriminellt förflutet, många till exempel grovt kriminella personer exempelvis våldtäktsmän släpps in i Sverige det är ju den typen av alltså, kriminell import som vi vänder oss mot vi påstår naturligtvis inte att alla invandrare i Göteborg skulle vara kriminella eller ens att de flesta är det men det här är en politik som faktiskt inte funkar jag menar att det är en politik som dessutom gör att de invandrare som ordentliga förlorar rejält på det här Jag vill också påpeka för er lyssnare att jag åsåg ett antal första maj-demonstrationer i Göteborg alltså och oavsett vad man tycker om dagens socialdemokrati så måste det sägas att eh, man fortfarande kan genomföra en första maj-demonstration med stil. Syndikalisterna däremot, precis som i Stockholm Gör sitt bästa för att framstå som ansvarslösa och allmänt dräggiga för att vara rakt på sak Men det är ju knappast något att förvånas över Och sen vill jag också säga det att eh, jag gick till en bokhandel Och där var upptäckte att vissa lär sig aldrig På vänsterbokhandeln Röda stjärnan i centrala Göteborg Så går det fortfarande år 2008 alldeles utmärkt att köpa stalina fischer, fischer hyggningsskrifter till Kim Il-sung Mao Zedong etc Bokhandeln Röda Stjärnan är en del av marx engelshuset som ägs av kommunistiska partiet som en gång i tiden kallade sig för kommunistiska partiet Marxist-Leninisterna revolutionärerna smaka på det ni detta parti och deras marx engelshus är kort och gott en skamfläck för staden Göteborg riv eländet Ja, då ska vi ta en låt igen och då ska vi lyssna till Åke Bylund och Mörbiligan och låten heter Den mäktige tor. Ja, det var Den mäktige tor med Åke Bylund och Mörbiligan. Då tänkte jag läsa lite ur SD-kuriren nummer 76 är det faktiskt från start och det är Per Björklund som är välbekant för många partiet som har skrivit följande Integrationsminister Niamko Saboni föreslår nu på fullaste allvar som det verkar att invandrare som klarar av att genomföra SFI alltså svenska för invandrare med godkänt betyg ska få en bonus på 12 000 kronor Beloppet ska vara skattefritt och avräkning mot det bidrag man får ska inte ske man tar sig för pannan vilka andra grupper i Sverige har möjlighet att få 12 000 i bonus för att man lyckas slutföra en inte särskilt avancerad utbildning. Varför denna särbehandling? Det här påhittet är ytterst orättvist mot alla svenska ungdomar som strävar efter att förkobra sig genom studier och som dessutom tyngs av stora studieskulder och som har svårt att hitta ett jobb som svarar mot deras utbildning på den stela svenska arbetsmarknaden. Vad kommer bonusreformen då att kosta? Enligt Skolverkets lägesbedömning 2007 deltog 52 500 elever i SFI under läsåret 2005-2006. Om alla dessa skulle bli godkända så hamnar prislappen för bonussystemet på 630 miljoner kronor för ett år. Om nu dessa pengar finns så borde det tillföra studiebidragen istället. Vanliga ungdomar har inte råd att studera idag om de inte har välbeställda föräldrar. Denna framväxande klassklyfta där arbetarbarnen drabbas vänder vi Sverigedemokrater oss helt emot. Jag utgår från att ministrarna Jan Björklund och Lejonborg kommer att gripa in för att korrigera Saboni och att förslaget omedelbart stoppas långt ner i en byrålåda på departementet. Allt annat borde faktiskt stötande. Och det var alltså Per Björklund som skrev detta i SD-kuriren nummer 76. Ja, yeah. jag tycker att om hon tycker det är så himla gott om pengar i Sverige så kan hon väl ta lite ur sin egen ficka och betala det här kalaset minsann. Det har hon ju råd med. Skulle hon ändå inte ha det kan hon väl alltid gå ut och plocka tumburka för jag menar, så lite förnuftiga förslag som hon lägger verkar som här. Då kan hon ju gå ut och plocka lite tumburka istället. Tack! Där fick du till det. Då ska jag ta en sak till här och det är i DN lördag den 3 maj det står det nämligen och Vaxson som ska vara tryggast i hela länet. Jag citerar då ett eh, villa i brott, ett snatteri, få våldsbrott. Vaxson är hittills i år den minst brottsutsatta kommunen i hela Stockholms län och kriminaliteten avtar. Bakom framgången står en social kontroll och samarbeten som växer allt starkare. I eftermiddagslugnet härskar när polisbilen svänger ut från Rådhustorget. Den passerar en mamma som njuter i solskenet med sina barn. Hon vinkar glatt mot bilen. Vaxhållsborna vet vilka vi är. Man är en riktig byfåne, säger Ann-Sofie Lundström Gustafsson. Hon är en av tre närpoliser som bemannar skärgårdstadens polisstation. Varje vecka har den öppet sex timmar, men någon av poliserna finns dagligen på plats. I en undersökning 2006 var oron för att utsättas för brott den lägsta i länet samtidigt som Vaxhållsborna hade det högsta förtroendet för polisen. Sedan början av 2000-talet har antalet anmälda brott sjunkit med 10% i Vaxholm. I år har ingen annan kommun i Stockholm så låg anmäld brottslighet som Vaxholm under det första kvartalet. På polisens bord finns 163 ärenden. Ett villainbrott har rapporterats, ett snatteri och våldsbrotten är ytterligt få. När polischef Sven-Erik Svensson får tänka till när han ska förklara varför. Han fastnar för den sociala kontrollen. När anonymitet saknas blir den kriminella naken. Är man igenkänd så gör man inga dumheter. Peppar, peppar, ta i tre, säger han. Och på stan så möter det gående varandras blickar. Flera hälsar när det passerar. Vaksoms litenhet ger ett försprång åt den sociala kontrollen. Jag vill då påpeka, vad är egentligen Vaxhom för en kommun? Jo, det är ju faktiskt en etniskt oerhört homogen Kommun. En svensk kommun helt enkelt. Vi kan också se att andra kommuner där det är mycket låg rapporterad brottslighet är Ekerö och Lidingö. Samma situation där. Etnisk kommunitet, låg brottslighet. Någonting att lära kanske för mångkulturalisterna. Ja, då tänkte jag faktiskt ha formalia. Det är första gången som jag får läsa det. Det brukar vara Johan Annars som tar hand om detta. Och då ska jag ta Stockholmsdistriktets plusciron och numret är 46 73 716-9 Jag repeterar pluscironumret är 46 73 716-9 och boxnumret är 2008 2008 alltså 510 460, jag repeterar 20, 08 510 460, Stockholm ska jag påpeka och sen har vi telefon till kansliet och det är då 08, 22 44, ska det vara 44, 77 Alltså 08, 22 44, 77 och sen har vi då den allmänna internetadressen till Sverige Sverigedemokraterna Och den är då www.sverigedemokraterna.se Den där tror jag ni kan vid det här laget Ja Leo, jag får tacka dig Jag tycker du skötte det alldeles utmärkt mm. eh, Som debutant Ja, och jag tackar för att jag fick komma hit Och att ni har lyssnat på mig Det var väldigt kul faktiskt Tack ska ni ha Och då avslutar vi med en låt och det blir då den bortsålda med gruppen galmarna. Adjö! Adjö.